Atyán, köszönjük a lehetőséget, hogy jöhetünk újra. Megint szükségbe vagyunk, Jézus, azért vagyunk itt veled. Uram, köszönjük, hogy megnyitottad a mennyet előttünk, és beléphetünk a te kegyelmet ront termébe, uram. Azt írja a Zsolt hogy jobb egy nap a te házadban, mint ezer másút, És uram, ezt mi is valljuk. És uram, jobb a te házad küszöbén állni, mint a, a bűnösök sátrában lakni. Uram, milyen áldás nekünk, hogy veled lehetünk. És, Köszönjük, hogy megváltottál, Uram, hogy nincs akadály már, hogy oda járuljunk hozzád, Uram. Dicsérhetünk, hogy örülhetünk annak, amit, amit benned kaptunk, Uram. Kérlek, hogy fordítsd a szemünket újra a lényeges dolgokra, Uram. Kérlek, át meg az igédet, Uram, hogy érthető legyen számunkra, Uram. Küld a lelkedet, Jézus, és vezessd ezt az alkalmat. Hadd legyen a mi szívünk is nyitott, Uram, bármire, amit szeretnél ott elvégezni. Uram, mi sokszor nem tudjuk, hogy mit kéne ott elvégezni, de Uram, köszönöm, hogy a Szent Élek tudja, és így esedezik értünk. Szeretnénk egy agyag lenni a kezedben, Uram, hogy formálhatsz. És Uram, amit megtisztítasz, és tisztességes edényeid lenni Uram, ez a vágyunk. Gyere és áld meg minket, Uram, Jézus nevében. Amen. Lukács 21 azt követjük nyomon, itt az elmúlt pár fejezet óta már, hogy Jézus halad Jeruzsálem felé. Sőt, a múltkori pár alkalommal láttuk, hogy Jézus megérkezik Jeruzsálembe. Ő a husvéti bárány. A húsvét ünnepe erről a pillanatról szólt, ahogy Jézus eljött és betöltötte ennek az ünnepnek a lényegét. Az összes levágott bárány a husvéti bárányról, Jézusról szólt. Amikor keresztelő János meglátta Jézust, emlékeztek közeledni, azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő közeledik Jeruzsálembe, hogy az életét adja a keresztem. Múlt héten láttuk azt, hogy Jézus bement a templomba, és elkezdték őt kérdésekkel bombázni. Emlékeztek a múlt hétről? Amikor egy bárányt áldozatra hoztak a templomba egy husvéti bárányt, megvizsgálták előtte, hogy hibátlan -e, hogy nincs -e benne valami fogyatkozás. És ezt láttuk a, a mi husvéti bárányunk a Jézussal, hogy megvizsgálták, kérdéseket tettek föl, erkölcsi, politikai, teológiai kérdéseket, és Jézus mindre kiválóan felelt. Nem lehetett ő csőbe húzni. Ő a, a tökéletes bárány, aki értünk az árat kifizette. Innen folytatódik a mai történet, olvasom nektek az első verset. Történt az egyik napon, apám, bocsánat, 21. amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a persejbe. Jézus még mindig ott van a templomban. Jézus tanított a templomban, Jézus szolgált a templomban, és most azt látjuk, hogy Jézus ott ül és figyel. Jézus feltekintett, és látta, hogy Jönnek az emberek, a gazdagok, és dobják be az ő áldozati ajándékaikat a perselyben. Ha valaki bement a templomba Jeruzsálemben, belépett az asszonyok udvarára, ott látott 13 darab nagy ládát, amilyen kürt vagy trombita formájú volt, és ezeket dobták be az áldozati ajándékaikat az emberek. Ha valaki belépett, ez volt a szem előtt. Tizenhárom ilyen doboz, ahova mentek az emberek, és mindegyik doboznak meg volt a maga küldetése, hogy az oda bedobott pénzt mire fordítják. Volt külön olyan, ami a templom fenntartására volt, volt a reggeli és esti áldozatokra, volt, aki szegényeknek akart adni, az külön persejbe kellett, hogy dobja azt. stb. Többi, többi, 13 ilyen. Ide dobhatták be az adományaikat. Jézus azt mondta, hogy ha jössz a templomba, hogy adományt adj, akkor ne kürtöltesd ezt magad előtt. Érdekes, hogy ugyanez a forma, hogy visszatér, ne kürtöltes magad előtt. Miért volt ez? Mert a farizeusok és az írás tudók úgy adtak, hogy előtte kürtösöket fogadtak fel, akik maguk előtt mentek, és végig masíroztak a városon be a templomba, és ott bedobták az adományaikat, hogy mindenki tudjon róla. Jézus mondta, hogy ne, ne így tegyétek, tegyétek titokban, hogy ne tudja a jogkezet, hogy mit tesz a bal. Jézus ott van a templomban, és figyeli, ahogy az emberek adnak. Márk még pontosít, ezen azt mondja, hogy Jézus figyelte, hogyan adnak az emberek. Én, meg az emberek általában arra kíváncsiak, hogy ki mennyit ad. Az a jó, hogy ezt senki nem tudja, mert nálunk ilyen anonim módon van, ha csak nem nekem adod. Én nem, nem, jobb, ha nem tudom, és jobb, ha nem tudjuk, hogy ki mennyit ad. De Jézus nem is azt figyeli, hogy ki mennyit ad, hanem hogy ki hogyan ad. Ott ült és figyelte, hogy ki hogyan ad. Állapostól írja ezt a korintusiaknak, hogy mindenki úgy adjon, ahogy a szívében előre eldöntötte, nem orgolódva, ez ne zúgolódva, hanem jókedvűen mert Isten a jókedvi adakozókat szereti. Hogyha szeretnél adni Isten céljaira, akkor nem orogvad, ne, ne zúgolód, mert akkor inkább ne ad. Mert Isten a jókedvi adakozókat szereti. Ahogy a szívedben előre eldöntötted, akkor add Istennek. Ha az van benned, hogy ál! ez a törvény nekem adnom kell, akkor inkább ne adj. Az a jó hozzáállás, ha úgy adunk Istennek, hogy Uram, Te olyan sok jót teszel velem, Te annyira jó vagy hozzám. Ez a legkevesebb, amit én adhatok. Jézus ott ül a templomban, és nézzétek meg, mi történik, a második vers, észrevetott egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillét dobott be abba. Jézus látta, hogy egy, egy özvegyasszony oda jön a persejhez, és bedobja a két fillérét. Jézus észrevette ezt az asszony. Valószínűleg sokan nem vették észre, ő észrevette. És bedobott két fillért. A fillér az akkoriban a legkisebb, fizikailag is a legkisebb, és a legkisebb értékű pénzetség volt. Két fillér gyakorlatilag egy napi munkásnak a bérének az 1%-a, ami olyan 20 forint érték lehetett majd jött az össze és bedobta ezt a 20 forintot a persevé. És Jézus észrevette és nézzétek meg, mit mond róla. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott be a versejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz. Ő azonban szegénységéből mindazt bedobta, ami csak volt. Az egész vagyonát. Jött ez az özvegyasszony, volt két fillért, Jézus látta, azt mondta, hogy ez az özvegyasszony többet dobott be, mint bárki más. Ő adta a legtöbbet a két fillérével? Nem. Lehet, hogy valaki sokkal többet adott be. De azt mondja Jézus, hogy nem csak a két fillér dobta be, hanem az egész vagyonát. Ahogy mondja a görög szó, a biosz, bályos szót használja, az egész életét bedobta. Mindenét, amiért csak volt. Bedobta. Odatta Istennek. És Jézus megdicséri érte. Hogyha valaki ennyire szegény, akkor az máshogy is gondolkodhatott volna. Ez az 50 cvetően azt mondja, hogy máshogy is gondolkozhatott volna. Azt is mondhatta volna, hogy én vagyok a templom legszegényebb embere, nem nekem kéne adnom, hanem nekem kéne, hogy segítsen más. Én nem adok, inkább ebbe a perselyből, amit a szegényeknek gyűjtenek, ebből kéne nekem segíteni. De ő nem így gondolkodott, hanem megfogta ezt a vagyonát, és bedobta odaadta Istennek. Ezt kell csinálni. Holnap hozzátok el a vagyok. Olyan érdekes ez, nem? Ennek az asszonynak két filérje volt. Nem egy, kettő. És ott van jelentősége, hogy mind a kettőt bedobja. Mondhatta volna, hogy hát nekem csak kettő van. Az egyiket odadom. Megszólhatta volna valaki azért, hogy az, az összes a felét odatta Istennek. De ő nem a felét, ő mindent odadott. Ennek az asszonynak az élete az végigmegy a történelmen. Ma is olvasunk róla, és az örökkévalóságban megmarad ennek az asszonynak a példája, hogy ő mindent odaadott Istennek. Az egész életét. A többiek a feleslegükből adtak, lehet, hogy többet adtak, de ő az egész életét bedobta. És Jézus látja ezt. Biztosak lehetünk benne teljes mértékben, hogy amikor ez az asszony megtette ezt, Isten gondoskodott róla hogy Isten onnantól kezdve gondoskodott róla. Hadd mondjak neked valamit, és ez személyes tapasztalatból mondom, hogyha valamit odaadsz Istennek, Isten arról gondoskodik. Hogyha keveset adsz oda, akkor arról a kevésről, de Isten gondoskodik. Ha sokat adsz oda, Isten arról gondoskodik. Ha valaki az egész életét odaadja, Isten arról gondoskodik. Winston Churchill mondta ezt, hogy abból élünk, amit keresünk, de úgy élünk, ahogy adunk abból élünk, amit keresünk, de úgy élünk, ahogy adunk. Amikor hozok a mi tízerünket Istennek, vagy adni akarunk Istennek, egy fontos dolgot tudnunk kell róla, hogy Istennek nincs szüksége arra, amit adunk. Isten nem abból él, amit adunk neki, és ha nem adunk, akkor baj van, odafönt. Istennél az utak aranyból vannak, mert annyira nem ez jelenti az értéket. Isten minden. Ez a hegyek, a tengerek, minden, ami abban van. Mit adhat neki? Amikor adunk, akkor engedelmeskedünk, és azáltal a szívünket Isten szabaddá teszi a kapzsiságtól, az anyagiasságtól. A jó kedvű adakozó az úgy távozhat Isten jelenlétéből, hogy a szíve szabad a pénz rapságából. Miért fontos ez? Azért, mert a pénz szerelme a gyökere minden rossznak. Ez a világ ettől ennyire korrupt mert minden rossznak a gyöker a pénzszerelme, és mi szabaddá tesszük magunkat azzal, hogy adunk Istennek. Én azt gondolom, hogy Isten ma is figyel. Amikor bejöttél ide, Isten elkezdett figyelni, sőt, már az előtt is. De Isten figyel minket. És nem azt nézi, hogy mennyit teszel be a perselybe, hogy beteszel vagy nem teszel, hanem a szíved állapotát nézi. Isten a szívünket figyeli. Ha adunk, akkor hogyan adunk? Hogyha... Ha imádkozunk, hogyan imádkozunk? Ha szolgálunk, hogyan szolgálunk? Hogy mi lakik a szívünkben? Mert onnan indul ki az élet? Én azt gondolom, hogy lehet rossz szívvel jönni gyűlibe, És ezzel nincsen semmi baj. Csak ne menjünk el rossz szívvel. Na, azzal már baj van. Mert Isten a szívünket ki akarja gyomlálni. Mert akarja változtatni. És nem akarja, hogy úgy menjünk el, ahogy jöttünk. Ahogy mondta Tibi is, hogy Isten hajlandó lemetszeni dolgokat az életünkből. Ú, mennyire szükség van rá. Ebben a következő részben, amit itt megnézünk, a fejezet hátralevő részében, amit lehet, hogy nem fog ma átvenni, csak egy részét, Jézus profétál. Jézus a jövendő eseményekről fog beszélni. Biztos tudod, ha már kezdetben van a Biblia egy ideje, hogy a Bibliának majdnem az egyharmada harmada profétikus jellegű. Nagyon sok Iromány van ebben a könyvben, ami profétikus jellegű. Proféták írták jövőbeli eseményekről. És ez a tény nagyon hitelesé teszi a Bibliát. Miért? Nincs még egy ilyen vallásos könyv, sok vallásos könyv van. Menj el a könyvtárban, hű, hosszú polc van róla. Miért pont a Biblia az igaz? Megmondom neked őszintén, hogy a proféciák azok, amik mindennél jobban hitelesé teszik a Bibliát előttünk. Mert olyan eseményekről beszél a Biblia, vagy beszélt a jövőben, amik akkor még nem történtek meg, évszázadokkal előre kijelentett nagyon pontos eseményeket névvel, helyszínnel, és azok sorban beteljesültek. Nem ilyen ködös jövendőlések, mint Nixon vagy Nostradamus, amit így is olvashatsz, meg úgy is olvashatsz. Nem, ezek nagyon konkrét nagyon pontos leírások eseményekről, évszázadokkal előre, és ezek pontosan be is teljesültek. A beteljesült proféciák Isten igéjét hitelesé teszünk a szemünk előtt. Vannak olyan proféciák, amik még nem teljesültek be a Bibliából. De ha látjuk, hogy Isten a többit előre megmondta, akkor bizton azt mondhatjuk, hogy Uram, én elhiszem, hogy ebben sem tévedsz. A Bibliát még nem kellett soha átírni, hogy ups, itt tévedés van, ez ki kéne javítani. Vagy felülírni, mint ahogy a többi vallásos könyvben már tették. A Biblia ugyanaz. És minden proféciájában száz százalékig megáll. Pontos. Egy profétát azt tesz hitelessé, hogy nem téved. Nem az, hogy néha bejön neki. Noszredámusznak néha bejött. De ugyanazokat, amit mondott, az ellentétét is mondhatná. Annyira ködös, amit mond. De a Biblia tiszta és egyértelmű. És amit állít, az megáll. Ézsaiás írta ezt, amit Isten kijelentett, hogy én Isten vagyok. Kijelentem előre a még meg nem történteket. A régmúltban a még meg nem történteket. Ezt egyedül Isten tudja megcsinálni. A mostani rész Jézus proféciájáról szól. Ő elkezd beszélni jövőbeli eseményekről, és ezek hitelesítik Jézus szavait előttünk. Mert amiket mondott, azok megtörténtek. Részben vannak, amik még nem történtek meg. Már maga a születése, maga az életével is rengeteg proféciát betöltött Jézus. Erről adtam nektek egy lapot, amilyen hosszúkásan van összehajtva. Szoktuk mondani, hogy Jézus hány proféciát töltött be. Hát most vettem a fáradtságot és kiírtam őket. Nem a teljeség igényével, de ezek voltak ugye a legfontosabbak. Amit az Ószövetség kijelentett róla, és az újszövetségben Szövetségben látjuk, az ő életében beteljesülni a születésével, a halálával, a keresztrefeszítés, a feltámadás rengeteg van. Nézd végig, és erősítse a hitedet. Nézzük meg ezeket a proféciákat. Az ötödik versről kezdem. Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy ez az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt. Jönnek olyan napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kőkövön, amit lene ott vannak a templomban, és ott vannak a tanítványok, ott vannak a többiek, és elkezdik dicsérni a templomot Jézusnak. Hát nézd ezt az épületet! Hát micsoda bámulatos dolog! Micsoda kövekből épült fel! Milyen fogadalmi ajándékokról vannak itt táblák! Hát ez bámulatos Jézus! A templom volt a zsidó hit élet középpontja, több mint ezer éve már. Egy hatalmas épület, és az akkori épület, amit a második templomnak hívunk, ez egy helyreállítás Salamon templomának. Zerubábel és Esdrás volt, aki ezt helyreállította az egyik, a babiloni fogság után. Nem megyünk bele most részletesen a történelembe, de ez egy, ez egy óriási épület volt. Sőt, Heródes, az akkori uralkodó, ezt ez egy ilyen óriási mértékben megnövelte, épített hozzá, köré, mellé. Lenyűgöző épület volt. A kisebb kövek 28, a nagyobbak 600 tonna körül is súlyok voltak, amiből az épült. Gondold el, az akkori építés technológia szerint kívülről be volt bomva márványjal. <gül> Hófehér márványjal. Azt mondták akkoriban, hogy amikor sütött a nap, és ragyogott a, a, a, nap, a Sion hegyén, akkor úgy tűnt ez a hegy, mint egy hófötte hegycsúcs. Úgy ragyogott ez a templom a templom hegyén. A főhomlokzat be volt borítva aranyjal. És amikor sütött a nap, akkor nem lehetett ránézni, annyira elvakította az emberek szemét. Jézus, nézd ezt az épületet! Hát nem bámulatos! És mit mond róla Jézus? Kicsit letöri a lelkesedéseket. Hát, srácok, rossz hírem van. Itt kőkövön nem fog maradni. Ezt, amit itt láttok, ezt mind le fogják rombolni. Akkoriban olyan fontos volt a templom a zsidóknak, hogy arra esküdtek. Emlékeztek, míg Jézus mondta is, hogy ne esküdjetek a templomra. Sőt, ha valaki káromolta a templomot, az olyan volt, mintha Isten káromolná. Halál járt érte. Jézus azt mondja, hogy ez a templom, amit most láttok. Le fogják rombolni. Nem lesz itt. Kevesebb, mint 40 év telt el Jézus ezen szavai után, és a templomot a rómaiak lerombolták. Krisztus után 70-ben Titus Vespasianus, aki akkor még nem volt római császár, de a légióknak a parancsnoka volt, bemasírozott Jeruzsálembe, lerombolta a várost porig. Felégették a templomot. És az a sok arany, amivel borították a templomot, az a tűz miatt leolvadt, és beolvadt a kövekrepedéseibe. És az arany éhes római katonák minden követ leszettek a másikról, hogy a beolvadt aranyat kiszedhessék. És Jézus proféciája beteljesült. Nem maradt, kő kövön. Amit most láttok, amit itt van körülöttünk, amit meg tudtok fogni, abból nem fog megmaradni semmi. Péter mondta ezt, hogy az idők végén az elemek felbomlanak, és minden lángolva elég. Ez a világ, amiben élünk, ez egy időre szól, és el fog égni. A látható dolgok, az emberi dolgok, az anyagi dolgok, azok nem maradnak meg. 7. versekor ezt kérdezték tőle. Mester, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, hogy elkezdődik? Ezek a hallgatók, akik ott voltak, zsidó emberek, teljesen meg voltak döbbenve Jézus szavain. Mire gondolsz, Jézus? Mester, mi lesz ennek a kezdete? Biztos vagy te ebben, amiről beszélsz. Hogyha ezt a következő részt érteni szeretnénk, amiről Jézus fog most beszélni, két dolgot észben kell tartanunk. Két fontos dolgot észben kell tartanunk, különben nem fogjuk érteni. Az első, hogy itt Jézus két kérdése válaszol. Jézus két kérdése konkrétan, amit föltettek neki, válaszol. Mi volt ez a két kérdés? Hogyha a Máté 24-ben lapoznánk, ott még tisztábban látszik. Két dolgot kérdeztek Jézustól. Mi lesz ennek a kezdete? Vagyis a templom lerombolásának. Hiszen erről beszélnek. És a második mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Ez a két kérdés, ami elhangzott. A templom lerombolása és az ő eljövetele, vagyis a világ vége. Ők ezt a kettőt összekapcsolták. Ha a templom lerombolódik, akkor itt mindennek vége. Ha a templomnak vége, akkor a világnak is vége. Ők ezt gondolták, a zsidó emberek. Mi már tudjuk, hogy ez nem így van. A mi időnkben már nincs ott a templom Jeruzsálemben, és a világnak még nincs vége. De hogy értsük ezt a részt, ezt észben kell tartanunk, hogy Jézus erre a két kérdésre válaszol. A másik dolog, amit értenünk kell, az, hogy itt zsidók kérdezik Jézust, aki zsidó, olyan jelekről, ami zsidóknak szól. Ez lehet, hogy nagyon triviális, de ez, lesz, ez alapján érthetjük, hogy miről beszél Jézus. Zsidók kérdezik a zsidó Jézust zsidóknak szóló jelekről. Ez a rész nem az egyháznak íródott, úgyhogy ez az elragadtatásról szólna. Ez a rész nem az elragadtatásról szól. Pál írja az elragadtatásról az 1 Korintus 15-ben, hogy íme titkot árulok el, a riad, felharsan a riadó hangja, és elváltozunk. Pál ott ír az elragadtatásról. Íme titkot mondok el, amit még nem volt nyilvánvaló. Itt Jézus azt nem az elragadtatásról beszél, ez az ő második visszajövetel. Azt kérdezik Jézustól, hogy mi lesz annak a jele, hogy ez megtörténik. Mi lesz a jelete a eljövetelednek és a világ végének? Emlékeztek, mit írt Pál az Egy Korintusban? A zsidók jelet kérnek. A pogányok bölcsességet keresnek. De mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Jézus sokszor megfette a zsidókat azért, mert állandóan jelet kértek, hogy hihessenek. Valaj, nekünk valami jelet. És azt mondta, hogy ez egy gonosz, hitetlen nemzedék, mert jelet követelnek tőlem. Ők jelet kértek, a pogányok bölcsességet keresnek, nekünk elég a megfeszített Krisztus. Mi őt kérdetjük. De itt Jézustól jelet kérnek, és Jézus meg fogja válaszolni a kérdésüket. Ez fontos, hogy észben tartsd, hogy értsük ezt a részt. Mi az, amit mi várunk? Mert ez a rész nem nekünk szól elsősorban, ez a zsidóknak szól. Mi az, amit mi várunk? Mi nem jeleket várunk. Itt Jézus jelekről fog beszélni, de mi nem jeleket várunk. Mi egy hangot várunk, Tamás, miről beszélsz? 1 a négy, Amikor felhassan a riadó hangja a főangyal a szava, Isten harsonája akkor mi elváltozunk elragadtatunk erről a helyről ha ilyen jelekbe kezdünk gondolkodni, amik itt le vannak írva nagyon könnyen elragadnak ezek magával minket de mi nem jeleket várunk, mi egy hangot várunk, hogy felharsogjon felharsogjon Isten harsonája és mi elmenjünk innen minden nap úgy kellhetünk föl, te sok, hogy lehet, hogy ma van a napja. Lehet, hogy ma megyek haza. Amikor hallod a nagy trombitát, drududu, akkor elváltozom. Én alig várom ezt a pillanatot. Jézus itt a második visszajövetelének jeleiről fog beszélni, és a második visszajövetel az nem egyezik meg az elragadtatással. Ha itt voltál akkor, amikor a jelenések könyvét tanulmányoztuk, akkor tudod, hogy az elragadtatás az 7 évvel megelőzi Jézus második visszajövetelét. 7 év, amikor a gyerekezet már nincs itt a Földön, és a nagy időszaka lezajlik, és a nagy időszakának a végén jön vissza Krisztus, a második visszajövetel. Érdekes látni ezeket a jeleket. Jó ezeket a jeleket látni, de ne ez legyen a figyelmünk középpontja, mert mi nem ezeket várjuk. Mi nem fogunk a nagy átmenni nekünk nem ezekben a jelekben kell gondolkodni. Mi egy hangot várunk, hogy Isten elragad minket magával. Na, nézzük meg, hogy válaszol Jézus a kérdésükre a 8. vers -től. Ő pedig így válaszolt. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeke, titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok. Meg azt, hogy az idő közel jött, de ti ne kövessétek őket. És amikor háborúk zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük. De nem jön mindjárt a vég. Elég sok történelmi példát fogok nektek mondani, hogy lássátok ezeket a beteljesült proféciákat. Jézus itt a hamis messiásokról beszél. Emberek fognak jönni, akik azt állítják, hogy én vagyok a messiás. Én beütöttem a Google-ba, Kidobta a Wikipédia oldalt, föl van sorolva az a több mint 50 ember, aki magát messiásnak vallotta. És szerintem nem a teljesség igényével készült a lista. Emberek, akik azt mondták, hogy én vagyok a messiás, kövessetek engem. Egyet szeretnék kiemelni közülük, talán a leghíresebbet. Simon Bar Kokbának hívták. Simon Kokba fia. Ki volt ez a figura? Száz évvel Jézus halála után, feltámadása után élt Simon ez a párkokba, és azt állította, hogy én vagyok a messiás, és az emberek követték. Még jobban alátámasztotta ezt az, hogy az akkori kor leghíresebb rabbija, aki egy, talán minden idők leghíresebb rabbija, akiba rabbi volt, ő is azt mondta róla, hogy ő a messiás. És az emberek követték. Arra hivatkozott, hogy bárkokba, az azt jelenti, hogy a csillagnak a fia, és Bálán proféciájában van egy ilyen kijelentés, a csillagfiáról. Ez volt az egésznek a lényege is. Az emberek követték őt. Ez az ember azt mondta, hogy én vagyok a messiás, és háborúba vitte a zsidókat a rómaiak ellen. Ez volt a második zsidó-római háború. És emiatt 750 ezer zsidó halt meg. Amikor a rómaiak leverték ezt a 750 ezer zsidó halt meg, emiatt a lázadás miatt. Hogy az az ember fölállt, és azt mondja, hogy én vagyok a messiás. És nem ő volt az. Jézus azt mondta, hogy ha valaki így jön közétek, akkor ne kövessétek lehiggyetek ne neki. Itt figyelmezteti őket. Ennek a lázadásnak volt a következménye az, hogy a rómaiak leverték ezt a, ezt a lázadó tömeget. 750 ezer embert. És Izraelt lesöpörték a térképről. Azt mondták, hogy ne legyen többi Izrael. Hívjuk Palesztinának a filiszteusok után. Ne legyen többi Izrael a térképen. Annyira elegük volt ebből a lázongó népből. Sőt, Jeruzsálemre is azt mondták, hogy ne legyen többé Jeruzsálem. Hívjuk valahogy más, hogy adjunk neki egy római nevet. Ekkor szóródtak szét a zsidók mindenfelé. És azt mondták a rómaiak, hogy ne lehessen két zsidó embernek nyilvánosan az utcán egymással beszélni. Ha egymással beszélnek, akkor meg kell halniuk. És a zsidók mindenfelé, diaszpórába. Vigyázzatok, hogy megne ne téveszen titeket. Téveszenek titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok. Amikor háborúk zaját és lázadások hírét halljátok, ne meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük. De nem jön mindjárt a vég. Ahogy az előbb mondtam nektek, háborúk zaja. Krisztus után 70-ben titus eljött és körbevette a várost. Lerombolták és felégették. Krisztus után 70-ben 1 millió 100 ezer zsidót öltek meg. 1 millió 100 ezer zsidót megöltek a római katonák. 95 ezer zsidót fogságba vittek, de csak azért hagyták őket életben, mert már nem volt fa, amire felszegezzék őket. Nem volt miből keresztvát csinálni. Emlékeztek, amikor Jézus bejött Jeruzsálembe, akkor sírt Jeruzsálemért. Emlékeztek ezért? Nem. Azt mondta, hogy olyan vagyok, mint egy csúkanyó, aki a szárnyam alá akartalak terelni titeket, hogy megvédjelek titeket. De ti nem akartátok. Azt mondtátok, hogy ez, ne uralkodjon felettünk. Én meg akartalak titeket védeni, és Jézus már sírt miatt, hogy mi fog eljönni erre a városra. Ez volt Krisztus után 70-ben, és utána jött a bárkokbalázadás. balázadás időszámításunk szerint 132-ben. Lesöpörték Izraelt a térképről. De van egy nagyon fontos információ, és erre szeretném kihagyezni. Ismeritek Józefuszt, lehet, hogy hallottatok már róla. Ő egy zsidó származású történelemíró volt, aki a rómaiakat szolgálta. Felvett egy római nevet, Józefus. És ő írta azt meg, erről az időszakról írt, hogy lemészároltak mindenkit, akit láttak a rómaiak. De egy csoport megmenekült azok, akik a názáretit követték. A keresztények. Őket nem ölték meg. Miért nem ölték meg? Azért, mert ők elmenekültek. Nézzetek meg a huszadik verstől velem egy pillanatra. Ugorjatok le a szemetek oda. Amikor pedig látjátok Jeruzsálemet, hadseregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak a pusztulása. Amikor Bocsánat, akkor, akik Jódeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, költözenek ki onnan. Akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Ezek ugyanis a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami megvan írva. Jaj, azoknak a azokban a napokban a terhes és a szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre. Kardére hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogányt nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amikben be nem tellik a pogányok ideje. A keresztényeket nem ölték meg, mert ők komolyan vették, amit Jézus mondott. Ők meghallották, amit Jézus mondott, és amikor látták a tizedik légiót masírozni Titusszal az élén Jeruzsálem felé, ők elmenekültek, tudták, hogy mi jön. Miért halt meg a többi zsidó? Azért, mert ők ott maradtak. Azt mondták, hogy minket Isten megvéd, a templom itt fog állni és nem figyeltek arra, amit Jézus mondott. Nem tartották meg, amit ő mondott. Lehet, hogy ezek a jelek nem nekünk írottak így le, még nézzünk majd tovább is. De egy biztos, amit Jézus mondott, abban akkor van élet számunkra, hogyha elhisszük és megtartjuk. És ezek a beteljesült próféciák, amit Jézus mondott, ezek hitelt adnak nekünk Jézus minden szavának. Hogy hihetünk annak, amit ő mondott. Tudja, hogy miről beszél. Így folytatódik a 9. verstől. Ezeknek meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. Azután így folytatta, nemzet-nemzet ellen és ország-ország ellen támad. Mindenféle nagy nagyföld, földrengések, járványok és éhénységek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. A templomnak és Izraelnek vége lesz, mondja Jézus, de ez még nem a vég. A világnak még nem lesz vége. És elkezdi sorolni, hogy nemzet-nemzet ellen támad, ország-ország ellen támad, földrengések, járványok, éhinségek, rettenetes dolgok, hatalmas jelek. Ezeket látjuk most. Az első, ennek a beteljesülés, az első ilyen háború a világháború volt 1914-ben, amikor ország-ország ellen, nemzet-nemzet ellen támadt. Korábban mindig csak hadseregek támadtak egy másik hadseregre. De az első világháborúban megmozdult az egész világ szinte. Nemzetek, szövetségek. Koalíciók egymás ellen, megmozdultak egész nemzetek. És azóta látjuk, hogy földrengések, járványok, betegségek. Látjuk ezeket a jeleket történni. Gondolom te is látod. De így folytatja, 12. vers. De még ezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket. Átnaknak benneteket a zsidagógákban, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. De ez alkalom lesz nektek a tanulságtételre. Még ezek előtt kezet emelnek rátok. Üldözni fognak titeket. A tizenkét apostól, akik Jézus tanítványai voltak, mindegyikük erőszakos halált halt. Mindegyiket megölték, kivéve Jánost. Pétert fejjel lefelé keresztre feszítették. Tamást fejét szétverték egy bottal. Jakabot ketté fűrészelték. És mondhatnám tovább a sort. Jánost is megpróbálták ol olajba megfőzni élve, de ő túlélte. És elküldték Patmos szigetére, hogy el meg szabaduljunk meg ettől az embertől, hogy ne lehessen senkire hatással. Elküldték Patmos szigetére, és ott mi történt? <gül> Megírta a jelenések könyvét. Csak hogy ne lehessen senkire hatással. <gül> És ez alkalom lesz nektek a bizonságtételre. Figyeljetek rám, testvérek! Ahhoz, hogy az életünk bizonyságot tudjon tenni Krisztusról, ahhoz végig kell menni ilyen dolgokon. Bizonságtétel Nekem eszembe jutnak az egyetemi évek, amikor húztam a a tételeket, és volt úgy, hogy nem sikerült, és nem lett belőle jó bizonyságtétel. Az élet is tele van ilyen dolgokkal, amikor kapjuk a leckéket, kihúzzuk a vizsgát az életben, és oh, -oh akkor lesz az életünk bizonságtétel, ha ezeken a dolgokon átmegyünk. Amikor az életünk próba alá kerül. Amikor átmegyünk a vizsgán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 Benne ebben a vizsgában. Ha a diák vagy, akkor ne támaszkodj csak erre az ígéretre, mert nem erre vonatkozik. Tanulj. Ha benne leszel ezekben a próbákban, hogyha odállítanak téged hatalmasságok elé, üldözésbe leszel, akkor ne azon gondolkodj, hogy mit fogsz tudni majd mondani, hogy fogok védekezni. Azt mondja Jézus, hogy támaszkodj rá, bízzál bennem. Én megadom neked akkor azt, amire szükséged lesz. Nyis ki a szád, és én majd beszélek rajtad keresztül. És nem fognak tudni ellenem mond, szólni. Sok helyzet van ma is, amire ez igaz lehet, én azt gondolom. Isten üzenete akkor az volt, hogy ne aggódj, bíz bennem. Ne próbáld előre összerakni a dolgokat. Ha olyan vagy, mint én, akkor sok álmatlan éjszakád van. Helyzetek miatt, amiben próbálod összerakni a dolgokat. Hogyha ez fog történni, akkor én ezt fogom csinálni, ha ő ezt fogja mondani, de ezt fogom válaszolni, és lejátszom a meccseket a fejembe, és reggelig nem alszom, tök fáradt vagyok, és akkor látom, hogy nem is ez történt. Tök fölösleges volt az egész. Végig aggódtam valamit, ami nem kellett volna. És azt mondja az úr itt, hogy ne aggódj ezekért a helyzetekért, mert úgy se tudsz rá felkészülni. Bíz bennem. De én majd felkészítelek rá. Én ott leszek veled. Corrie mondta, ez a híres, Isten szerető hölgy, aki zsidókat menekített meg a II. világháborúban, azt mondta, hogy a kegyelmet egy adott helyzetre előre nem lehet elkérni. Isten mindig akkor adja meg, amire szükségünk van, amikor benne vagyunk. De azt tudod, hogy mindent megad Isten egy adott helyzetre, ami elég nekünk. Pál is azt mondta, hogy a te kegyelmed az elég nekem. Mindig ad Isten eleget, de előre nem adja oda. Azt mondta, hogy ha az velem meg fog történni, nem biztos, hogy én kitartok Krisztus mellett. Hidd el nekem, ha ma, a mai dolgokban kitartasz, akkor ott is elég kegyelmed lesz majd.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 Egyetlen hajszál sem vészel a fejetekre. Tamás, hogy nem az előbb mondtad, hogy Pétert keresztre feszítették, valakinek a fejét verték szét, megölnek titeket, ül. Mi az, hogy egy hajszára se veszel? Ezek az emberek az összes hajukkal együtt ott vannak Krisztus előtt. <gül> És nem vesztek el. Ennek a résznek van egy nagyon fontos üzenete. Hogy a történet nem csak arról szól, amiben éppen most benne vagyunk. A történetenél sokkal nagyobb. Ezeket az embereket lehet, hogy megölték, és nagyon sok szenvedésben volt részük, de ott vannak Krisztus előtt. És ők ott állnak Krisztussal, mint győztesek, és ünneplik a megváltójukat. Nem vesztek el. És a mi történetünk sem csak annyiról szól, amit itt élünk meg a Földen. A történet ott folytatódik a mennyben. A kép sokkal nagyobb. Átmentek dolgokon. De a nagy kép az, hogy ott állnak Krisztus előtt. És a 19. vers, amit ma felolvastam, ez a kulcsa ennek a fejezetnek. Az egyik. Álhatatossággal nyeritek meg a lelkeiteket. Boscs a lelketeket, bocsánat, türelmetekkel nyerítek meg a lelketeket. Mit jelent ez? Az, hogy nem kell pánikolnunk. Mert nem kell kiakadnom. Csütörtökön megnéztünk egy királyt, Ezékiást, aki egyik reggel, amikor fölkelt, kinézett a palota ablakán, látott 200 ezer vérszomjas, asszír katonát a palota körül, a vár körül, hogy arra vártak, hogy letiporják a várost. Akiket még soha nem bert meg senki, nem állított meg senki. <gül> És ott voltak, hogy lesöpörjék Jeruzsálemet is a térképről. És ez a király bement Isten jelenlétébe, kiterítette azt a levelet, amit az ellenség küldött, és elkezdett imádkozni. Ezt az aggodalmat, ezt a pánik helyzetet ő imává kovácsolta. Ott volt Isten, uram, nézd mi történik, de te ennél sokkal nagyobb Isten vagy. Ha reggel kinéztél, akkor biztos, hogy nem volt 200 ezer katona a házat körül, gondolom. De lehet, hogy van egy nagy kupasz csekk az asztalodon. Vagy jön egy felszólító levél. Jön egy levél a banktól. Egy felszólítás. Vagy jön egy felmondó levél. Jön egy orvosi jelentés a te egészségügyi állapotodról ami teljesen lesújtó. Ugyanez a helyzet. A türelmetekkel nyeritek meg a lelketeket amikor nem pánikolunk, hanem bízunk Istenben. Na jó, de hogy leszek én türelmes, Tamás? Miből fakad ez a türelem? A türelem abból fakad nekünk, keresztényeknek, hogy alárendeljük az életünket Istennek, az ő akaratának. És ahogy mondtam, ma is a Gerald, hogy van egy szuverén Istenünk, ami, aki azt csinál, amit akar, de ő szeret minket. És amikor alárendeljük magunkat Istennek, amikor én alárendelem magam, akkor kihúzom az aggódás méregfogát, úgy Uram, persze, valami történik, fogalmam nincs, hogy mi történik. De Uram, te még mindig Isten vagy. Te még mindig az apukám vagy, te még mindig szeretsz engem. Ezt én is tanulom. Ez nem ilyen egyszerű, de ez a recept. A türelmetekkel nyeritek meg a lelketeket. Amikor nem háborgunk dolgok miatt, nem pánikolunk, ha, ha, ha, morgunk mindenkire, a kormányra, a döntésekre, a tessérekre, a szomszédokra, tele van a szívünk háborgással, keserűek vagyunk. Azt mondja itt, hogy a türelmetekkel, nem a morgolódásokkal, a türelmetekkel nyeritek meg a lelketeket. Ez Istennek a munkája bennünk. Amióta megszülettél kereszténként amióta én megszülettem, az első napomat megláttam keresztényként, az életem végéig ezt fogja tanítani nekem Isten. Ezt a bizalmat benne. Nem ezt tanultuk nem hívőként, állj meg a lábadon, vagy mondták neked, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Ez nincs benne a Bibliában. Isten arra tanít, hogy bízzunk benne. A mai nap dolgaival kapcsolatban. És kinek így próbálja meg Isten a hítét kinek úgy? Ezik ilyesnek 200 ezer asszír katona kellett, hogy egy kicsit növekedjen a hite. De neked is vannak dolgaid. Te is húzod a tételeket. <gül> Hó, oh, jaj, kár, ezt nem tudom. Amíg meg nem tanulod, addig húzod. Lapozzatok a Jakabba egy pillanatra, Jakab egy. Megnézzünk egy pár igéveset onnan. Teljes örömnek tartsátok, Jakab 1-2, mert mint Jakab első fejezet, második vers, teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája, álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Isten munkája az, hogy mi, Álhatatosságban legyünk tökéletesek, a és hibátlanok minden fogyatkozás nélküliek. De ennek a módja az, hogy húzzuk a tételeket, <gül> vagy ott vagyunk a vizsgán. Á, megint. Megint a hitem egy próbájában vagyok. De teljes örömnek tartsátok a különféle kísértéseket, tudván, hogy miért történik ez. Hogy a hitünk megerősödjön. Hogy álhatatosak tudjunk lenni. Türelmesek. A türelem itt nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit, nem ezt jelenti ez a szó. A türelem itt azt jelenti, hogy, hogy kitartunk, erőteljesen kitartunk valamiben. Uram, te tudom, hogy erre az útra állítottál, én ezen az úton végig szeretnék menni. Akármilyen próba is jön. Én annyit ingadozom, annyit panaszkodom magamban, meg másnak, olyan sokszor engedem, hogy felnőjön bennem így a keserűség, de Isten leckéje az, hogy ne így gondolkodjam, hanem hogy menjek át a vizsgán. Mi a vizsgán való átmenete? Hogy én dicsőítem Istent, és bízok benne. Türelmesen várok rá. Tudom, hogy a képennél sokkal nagyobb. Istenem, te még mindig Isten vagy. Te még mindig az apukám vagy, és szeretsz engem. A jelenések könyvének van egy nagyon fontos üzenete, és hogyha sok mindent nem értesz benne, ezt az egyet lásd meg, hogy Jézus a... atya, mi mennyei apukánk. Ott ül a trónon. Ő irányít mindent. Ő kezébe vannak a szálak. Mi nem sodródunk az életben. Minket nem kormányok határoznak meg, hogy éppen miben élünk. Nekünk van egy Istenünk a mennyben. Aki uralkodik. Kérted már Jézust, hogy gyere vissza, Uram. Jöjj vissza, Jézus, hamar. Ez egy ima, amit szoktunk imádkozni. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. És mégis panaszkodunk amiatt, amikor látjuk ezeket a jeleket megtörténni, hogy nyomorúság, földrengés, éhénység, nehézség, pénzügyi. Jézus mondhatná, hogy nem te kérted, hogy jöjjek vissza. Ha én vissza akarok jönni ezeknek előbb, meg kell történniük de Tamás, ne felejtsd el, hogy ez nem a nagy kép. Nem ez a nagy kép. A nagy kép az örökké valóság. Türelemmel nyeritek meg a lelketeket. Türelemmel birtokoljátok a lelketeket. Lehet, hogy azt mondod, hogy én már belefáradtam a vizsgákba, unom a próbákat már, ez túl, túl sok. Ez nem. Ha unad a vizsgázást, akkor menj át a vizsgán. Menj át rajta. Az egyetemen, amikor én ábuktam a szigorlatot, nem volt vége a történetnek. Tudtam, hogy egy hét múlva, két hét múlva újra próbálkoztatok. Mindig ugyanaz történik velem. Nem jutok egyről a kettőre. Mert még mindig ugyanazt a tételt húzott ki szerintem. És Isten arra vár, hogy megtanulja a leckét. Hogyha bennem bízol és engem dicsőítesz, akkor átmész ezen a vizsgán. Ha megtanulod, hogy bízhatsz bennem. Isten egy jó tanár. Nem enged át minket, hogy gyenge hármas alával. Ő megtanít minket, hogy bízunk benne. Ez a nagy lecke. Egy dologgal tetszhetünk Istennek. Mi az? Hit nélkül lehetetlen tetszeni Istennek. A hitünk miatt van ez. Gondolkodtál már ezen, hogy amikor újjászületsz, akkor miért nem visz haza Isten téged a mennybe? Minek ez a 40 év, 50 év, 20 év, ki tudja mennyi gyötrelem itt a Földön és utána megyünk haza? De az egyik oka az, hogy a hitet itt tanuljuk, mert a hit az nem látható dolgokba vetett bizalom. Ott már Jézus szemtől szembe fogjuk látni. Ott nincs szükség hitre. A hitet itt tanuljuk a Földön. És azt mondja Jézus, hogy amikor az ember fia visszatér a Földre, vajon talál-e hitet a Földön? Amikor Jézus belenéz a szívedben van, lát-e hitet benne? Lát-e bizalmat benne? Pál Apostol azt mondta, hogy semmiért se aggódjatok. Oké, akkor nem aggódok. Nem, nem, ez nem így működik. Semmiért se aggódjatok. Mit mondottad, mit mondott Pál? Hanem, minden imádságotokban és könyörgésetekben hálaadással imádkozzatok Istenhez. És ő megőrzi a szíveiteket és gondolataitokat. Krisztus Jézusban. van. Én tudom, hogy vannak ma is személyre szabott próbák az életedben. Ott van a vizsga az íróasztalodon. A téten, amit kihúztál. Az egésznek a lényege az, hogy megtanuljunk ezen keresztül bízni benne. Ő egy féltön szerető Isten. Én nem szeretem, amikor a fiaim nehézségeken mennek át. De tudom, hogy nem tudom mindegyiktől megóvni őket. És vannak olyan dolgok, amitől nem is kell. Mert nem tanulnak meg járni maguk, hogyha nem esnek el maguk. Ha én mindig ott lennék mögöttük, és fognám a kezüket, hogy így kell járni, Márko öt évesen máig nem tudna járni. Ha minden eséstől megóvtam volna. De amikor ő tanult járni, eset kelt. Lépett kettőt, búf, és ott lehettem, hogy Márko, állj föl, kezd újra, próbáld meg újra. És fölállt, megint ment, megint elesett. És ez, ez egy fél évig eltartott. Talán nem is fél évig, kicsit rövidebb. De ma tud járni, tud szaladni. Azt mondja az Ószövetség, hogy azok, akik az Úrra várnak, akik benne reménykednek, azoknak az ereje megújul. És szányra kelnek, mint a sasok. hogy mi az Úrra tudjunk várni, hogy az Úrba tudjunk reménykedni, ez bizalom kell. De amikor ezt megtanuljuk, akkor, akkor erő van az életünkben. Amikor egy sas madár az ő fiókáit meg akarja tanítani repülni, akkor a következő dolgot teszi. Amikor már a fiókák elég nagyok, hogy a leckét megtanulják, és a fészek már túl kicsi nekik, hogy kilöki őket a fészekbe, És elkezdenek a, ezek a fiókák zuhanni lefelé. Az sasok mindig magasra építik a fészüket. Kilöki az anyukájuk a fészekbe, és elkezdenek zuhanni. És még nem tudnak repülni, csak közelítenek a föld felé, ahol minden reményük szerint összezúzzák magukat. De az anyukájuk nem várja meg ezt, hanem fölkapja őket a hátára. Vissza, vissza a fészekbe majd a másnap megint az anyuka pup, kilöki őket, és megint jön a zuhanás. Mi történik, uram, mi ez az egész próba? És csapkodnak a szárnyaikkal, próbálnak repülni, de még nem tudnak. És utána az anyuka megint fölkapja őket. Itt tanítja az anyuka repülni a kisfiókáit. Mindaddig, míg a kisfióka meg nem tanul repülni. Vajon miért van ez a sok próba az életünkben? <gül> ez a sok zuhanás élmény, uram, azt se tudom, hol vagy ha én leérek a gödör aljára, összezúzom magam. Mit fogsz csinálni, Uram? Hol vagy most? De Isten sose engedi, hogy földet érj. Nem engedi, hogy földet érj. A cél az, hogy megtanítson repülni. Azok, akik az Úrra várnak, akik benne reménykednek, azok szányra kelnek, mint a sasok. Az erejük megújul. Tudom, hogy vannak próbák az életedben, mert nekem is vannak. Az élet az nem könnyű. A keresztény élet sem könnyű de ez, ez bizalomról szól. Hogy bízzunk egy olyan Istenben, akinek minden szava megáll. Ezzel kezdtem a Bibliórát. Vannak a, a mi igénkben proféciák, amik sok száz évvel előre ki lettek jelentve. És minden úgy történt, ahogy ő mondta. Minden okunk megvan rá, hogy bízzunk az ő szavában, hogy ne kételkedjünk benne. Nézd úgy ma a próbára, az aggodalomra, hogy abból imákat tudsz kovácsolni. Kovácsold az aggodalmaidat imádságá. Ahogy ezékiás király, bevitte az ő levelét Isten jelenlétébe, kiterítette és azt mondta, hogy Uram, te látod ezt? Emiatt jöttem, ezért szeretnék imádkozni. És utána pári geversen azt mondja neki Ézsaiás, Isten üzenetét hozza, hogy én meghallottam az imádságodat, és megcselekszem, amit kértél. Kovácsol, Te is az aggodalmaidat imádsággá. Menjél, atyánk, köszönjük, hogy az idők végén élhetünk. Hiszük, Uram, hogy a Te visszajöveteled, az közel van. hogy az eragadtatás, az megtörténhet bármelyik nap. Uram, minden szó, amit mondtál, az beteljesült. Vagy amik még nem, azok tudjuk, hogy úgy fognak történnie, ahogy Te szóltál. Köszönjük, Uram, hogy a nagy kép, az nem csak ez az élet itt a Földön. Azt írta Pál is, hogyha nem lenne feltámadás, akkor minden, minden más embernél nyomorultabbak lennék keresztényként. Mindenről lemondunk, hogy várunk valamit, ami nem történik meg. De Uram, tudjuk, hogy a nagy kép az, hogy ősz visszaértünk. Hogy elmentél, hogy helyet készíts számunkra az atyánk haj, hajlékában. És ott leszünk veled. És azt mondtad ott a tanítványoknak, hogy ne aggódjatok. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Uram, taníts minket bízalomra. Használd a mai leckéket, Uram, a mai vizsgákat, hogy tudjunk benned bízni. Uram, mi nem szeretnénk hitetlen nemzedék lenni, akik nem tapasztalják meg az ígéreteket, Uram. Mi szeretnénk veled járni itt az életben, Uram. Nem a láthatókra nézni, amik el fognak múlni, el fognak égni, hanem a láthatatlanokra, az örökké való dolgokra. Uram, mert a hit az nem látásban van. Taníts minket, Uram, és építs fel minket egy lelki házzá, Köszönöm Isten, hogy, hogy egy döntést hagysz a kezünkben, Uram, hogy, hogy bízunk-e benned, vagy sem. És ezt meghagyod a mi kezünkben. De Uram, annyi módon erősítesz minket, hogy jól döntsünk. Annyi, annyi bizonyságtételünk lehet már a múltból, Uram, hogy Te teljes bizalomra méltó vagy. Kérlek a mai helyzetekben, a mai próbában, a mai tételel a kezünkben hadd vizsgázzunk jól, hadd bízunk benned, hadd dicsőítsünk Téged, Uram. És hadd legyen ezekből egy bizonságtétel. Uram, ha tudjunk tenni arról, amit Te teszel, hogy nem szégyenülünk meg, ha benned bízunk. Köszönöm a testvéreimet, és köszönöm, hogy egyenként mindeninkat tanítasz, Uram, személyre szabottan, hiszen szeretsz minket, Uram, és minden gondunkat rád vethetjük. Áll meg a közösségünket is most, Uram, Áld meg a beszélgetéseinket, Uram, hadd kenjük meg egymást olajjal, hadd legyen a szavunk sóval fűszerezett, Uram. És adj lelki beszélgetéseket közénk, Uram. Hadd ismerjük egymást jól. Hadd tudjunk megnyilni egymás előtt. És hordozni egymást terheit, Uram. Köszönjük azt a munkát, amit végzel, Uram. Köszönjük a nagy munkát is, amit világszerte végzel. És alig várjuk, hogy visszajöjj, Uram. És köszönjük, Uram, hogy tudhatjuk, hogy amik most történnek, ahogy a világ szétesik körülöttünk, ez nem véletlen. Ezeknek a dolgoknak meg kell történniük. Még édesebbé teszik, a mennyet számunkra, Uram, hogy vágyunk ott állni, ahol nincsenek ezek a dolgok. Hadáljunk meg hitben, Uram! Erősítsd a mi ingadozó hitünket, Uram. Hadáljunk Szilárdan a Kősziklán Jézus. Te nevedben imádkoztam.